Дуже схожа на злодія. Їй хотілося відповідати гостро, дошкульно, тонко, але те їй не вдавалося. Вони стояли біля канави, якою був обкопаний сад, темінь ховала обличчя і рятувала їх одне від одного. Отставу тягло холодом, і холодом тягло ліні повз серце. Вмирало там цю буйну пору, висняного кипіння і зав'язі. Принаймні, так їй здавалось. А Валерій, зачувши її голос, побачивши її тонку, окутану сутінками постать, на мить майже втратив над собою владання. Щось болісно крутнулося в серці, рванулося, скресло, його аж кинуло до Ліни. Захотілося розказати все, втопитися в її сльозах, він був певен, що вона пробачила і пожаліла, але саме того боявся. Холодна, як ніж, з морозу мисль, перетяла туго натягнуті струни, і щось опало в душі. Тільки біль застряг у грудях. І очі німо кричали, але вона не бачила його очей. Ти казав, що поїдеш. А це що, в сторожій саду найнявся? Вже приїхав. По чиєму поклику? Просто так, без поклику. Мушу звітуватися? Переді мною – ні. Вони розмовляли, гей би зовсім чужі, ледве знайомі. Мов би, нічого й не було поміж них. Ані густої віхоли в добрикових сосняках, у яких, щоб не погубитися, трималися за руки міцно-міцно ані скованих вечірнім морозцем весняних калюжок, які витьохкували, коли по них проковзували дві пари чобітків великих хлопчачих і зграбних дівчачих, і застережливо потрісквали, коли чоботи зустрічалися посередині і довго-довго не рушали знову ні голої пронизливої теміні весняного саду, у якій поцілунки зривало вітром, ні дурманного запаху груші, Ні соромливої, Яка перехлюпнула у взаємне застерігання Розмови про одруження. Він тоді їй сказав, що боїться, Чи принесе їй щастя. Бо він такий розкиданий, незграбний, Нехазяйновитий. Валерій сподівався, що Ліна його заспокоїть, А вона сказала, що сама така, і Валерій розсміявся, нам нічого не страшно. І тоді їм здавалося, що вони неймовірно потрібні одне одному, не можуть прожити одне без одного, і що їхня любов навік. А тепер стояло двоє чужих людей, і шукали, як би дужче дошкулити. А перед ким же? Мабуть, і є така інстанція. Це ти знаєш по собі? А хоч би і так. Кому ж отдаси свою любов? Його дратувала її недогадливість і поймала ревність. Достойному. Він що, вже запропонував тобі руку з гаєчним ключем? А чим це гірше, ніж рука з винною брагою? Валерій не помічав, що йому дошкуляється розмова. І говорив так, мов би, Ліна завдавала йому кривду. Він ревнував її до всього світу. А потім його пройняла, як в рані куля, думка про хворобу. І він враз збайдужив. Ти правильно робиш. Нащо вино, яке переграло завчасу? Нам немає за чого сваритися. Життя... Все так складно. Я бажаю тобі добра. В його голосі лунав жаль і трохи зверхність. Зверхність людини, якій відоме щось таке, що невідомо іншим. Жалю Ліна не вловила, а зверхність відчула і спалахнула знову, але не відповіла. Повернулася і пішла. Вона весь вечір проходила немов у тумані. Її зачіпала зінка, але не здобулася й на щигля. Фросина Федорівна розуміла, що в Ліни щось сталося. Напевне, спрацював її план. І тривожилася страшенно. Але запитати не осмілювалася. І вже коли зінка вклалася спати, Василя Федоровича не було, Ліна, немов причарована материним поглядом, раптом похитнулася, впала їй у обійми і заплакала. Фросина Федорівна посадовила її на канапу, пестила волосся, приговорювала «Ой, доню, доню!» і вже зовсім тихо «Поплач, поплач, все буде добре!» Ліна нічого не казала. Вона навіть не подумала, звідки і що знає мати. А та й далі не одважувалася розпитувати, аби не навести Ліну на слід. Та й не знала, як їй підступитися до дочки в такій делікатній справі. Ніколи вона не кривдила Ліни. І та її поважала, в усьому запитувала її ради, тільки своїх тівочих таємниць не звіряла. Фросину Федорівну теж обійняв смуток і чорна пасмуга горя й печалі перетяла радість. Їй стало страшно. По один бік дороги – ліс, по другий – льон, чистий, неначе вимитий, рівними рядочками ген Незабаром він зацвіте. Ліна й прийшла, щоб уловити о той момент первоцвіту. Справді, то, мов би, якесь диво. Здається, хтось кинув у зелену повінь маленькі сині жаринки. Росте собі льон і, здається, вибуяв сам по собі.